Рослинністю в лісі вкриються. Під кущиками і деревами ніхто не вгледить. Пам'ять про людей перейде. Постояв я, поплакав над синами і, перехрестивши їхній похорон, пішов, куди очі дивляться. Виламав ціпок, легше йти стало. А то вже я знесилювався. Добре, що посвітив місяць, поки я на стежку напав і добувся до низької смуги. Там дорога була, хоч заметена, та все ж рівніше йти, і кущів небагато. Знов стемніло. Брів я, розказує старий, не знаючи куди і скільки верст. Закрутилася метелиця. І погано, бо нічого не бачу, а радію. От заметені слід не будуть шукати. Так нанесло, що до ранку зрівняло сніг за мною. Холодно зробилося. Став під деревом і беру сніг. Витираю місця на одежі до кров. Трудно прийшлося на собі слід виводити. Він згладився якось, бо піджак темний. Як витр і вимочив снігом, не було дуже знати, тільки сохло довго і морозом клалося в груди. Вийшов на степ і держуся попід заметеними вербичками і комешами. На брівна сарайчик. Мабуть, притулок для робочих, що на буряках працювали, похилений, і дверей нема. А долі солома снігом присипана. Згаріб, збив її в копицю і зарився, як звір. Зразу ж заснув і проспав мало не до вечора. Виглянув я. Сонце так світить на сніг, що нічого не бачу. Сліпить мене. Голова важка, і з мене хвороба палить. Як поїв снігу, трохи полегшилося. По сонцю видно, в котру сторону йти. Спішу туди, і вже оглядаюсь. Бо знай, я тепер незаконний чоловік на світі, арештований і розстріляний, викреслений із живих списків по документах мертвяк. Стану перед начальством, хай найдрібнішим, і не можу сказати, хто я такий є. Гірко і страшно на душі Виштовхав на мене життя Без ніякої вини за мною І що робити? Так думав І все й йшов І йшов Темно стало в степу Тоді засвітились огники На хуторці Проходжу вуличкою І в вікна заглядаю Бачу ікони на попуті І вже стукаю в хвіртку Боюся, як зразу зайти, то собаки обнесуть. Стара жінка виглянула, питає, хто там. Кажу, подорожній, от став одвозів і заблудився, пустіть переночувати. Не бійтеся, я і гробцям не страшний. Впустила бабуся, з неї внуки, а сина і невістки немає. В город поїхали, ще якраз суботній вечір був. Борщу насипала бабуся і врізала хліба ячного. Їв, мов дикий, з голоду. Попросив шматки прив'язати рану. Кажу, сунувся в Єрок і вдарився в гострий корч. Ліг на лаві. Тепло і тихо. Зірки видно в шипках, і місяць, як викутий. Скоро я й заснув. Вранці бабуся подала мені турбинку з вареною картоплею. Було там трохи капусти і огірків. Син робив на плантаціях, родину мав. Із цієї турби не жив я. Поки додому прибився, ховався, як вовк, Рад у стішку ночував, Нуру собі висмикав і заліз. Здечовів, потайки брівши до хати. Тепер я дома, сказав старий, І не знаю, що буде. Не жити на світі, хоч би і видужав. Місця мені нема. Дізнаються, і заберуть знову на смерть і в мені самому щось обірвалося. Нитка, котра до життя прив'язувала. Одне добре. Внуків і родичів ще раз побачив. Так казав старий, і видно було, що не житиме. Мерцем лежав. Замучений і недужий. Рана в нього не гоїлася. Лікаря ж кликати не можна, і ліків тут немає. А ще більше він терпів від тривоги. Ні хвилини покою не мав. Усе вважалося, що йдуть по нього стріляти в други. Може б в хворобу. Так голодно в хаті. Нічим підгодувати».